І він натисне «Не стріляйте! Не стріляйте, товариші парашутисти! Ми свої!» Поквапливо і навперебій кричали лижники. Усі вони, мов по команді, попадали у сніг за стовбу сосом, затуляючи голови руками. Їхні вигуки на якусь мить паралізували свідомість десантників, і ті втрималися. Не натиснули пальцями на спускові гачки. Галка передихнув і з-під лоба зиркнув на своїх. Треба було стріляти раніше, коли вони йшли, мов, п'яні барани слід слід. Сердито прошепотів орел. Це ти, командир, винен. Хоча ви теж удавали себе партизанів і вбили нашого крикнув до лижників кудрявий. «Зброю в сніг!» «І руки вгору, сволото!» ствердив ці слова ще й лайкою Короб. «Ви всі лежите на мінах!» «Полоснемо по мінах, і до вас залишаться тільки віники. підтримав Короба і орел «Не стріляйте!» кричали за сосом. «Ми партизани!» а стріляли у вашого лісові коти, ласовці. Садили мерзотники автоматну чергу в спину і втекли. Не стріляйте, ми свої!» Такою була відповідь на погрозу Коропа і Орла. «Ваш лейтенант тяжко поранений. Бандити прострелили йому хребет. Біля нього зараз наш лікар». Був іще один голос від лижників, хтось навіть назвав ім'я лікаря, щоб довести десантникам, що до них прийшли некарателі. На партизанській базі зараз секретар райкому партії товариш Акатов. Лейтенант Петро казав, що про нього вам говорили у Ленінграді. У окну один лижник. «Не стріляйте!» Своїми вигуками лижники збили з пантелику парашутистів. Як могло таке статися? завагались парашутисти. Безсумінно стріляли у Петра Власовці, а йшли на луки партизани, побачивши, як кружляє літак, і спускаються парашутисти. Зробивши чорне діло, троє власовців виходять, помітило партизанів. І... Ну тільки, чому ж партизани не погнали за ними, Ми вбили трьох німецьких найманців? Або тому, що вони не партизани, а німецькі карателі. Тепер хочуть хитрістю взяти в полон ще й цих чотирьох парашутистів. Тому й сказали, що власовці змастили п'яти салом, бо самі є лісовими котами». «Брешуть анцихристи!» – процідив з люттю Орел. «Але ж вони називали ім'я нашого лейтенанта!» – розмірковував голос Галка. «Сказали, ніби Петру їх попередив, що ми знаємо про Акатова». Мучили Петра. І той тяжко поранений в гаряці обмовився «Не вірте їм!» застаріх короб. Перемовка в бомбовій вирві щухла, а сумніви лишились. Хто ці люди, що прийшли по сліду парашутистів? І ті, що стріляли у Петра? Ліс мовчав. Лише вітерець вухкуватий ніс із Атлантики рідкий туман. «Ти, командир, винен, повернув мене й галку назад». Докоряв Кудряв Морел. Треба було добігти, доповзти до питі. Його кров і на нашій совісті. Нащо ти отак?» З болем вимовив короб. «Нехай!» – тяжко зіткнув Кудрявий. «Хай винен!» не ну, а далі?» «Що скаже Галка?» Той раптом випростався весь зріст і звернувся до лижників. Далі розмови ні до чого. Дванадцятеро ваших складають зброю і залишаються тут, ось на цій поваленій ялині.